Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i avui doncs tenim quatre convidades aquí als estudis de la nostra emissora que ens parlaran d'un esdeveniment, d'una activitat que tindrà lloc el dijous 30 de maig una activitat, doncs, novedosa a Palafrugell i que elles mateixes ens explicaran. Primer tot, doncs, saludem de dreta a esquerra a la Fàtima, a la UATEF, a l'Alumna i a l'ASMA. Bon dia i benvingudes. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Gràcies a vosaltres. a vosaltres. Doncs, moltes gràcies per venir fins aquí i ens explicareu, doncs, aquest, aquest esdeveniment de, de dijous, que com us diem, doncs, és una activitat novadosa És uh, aquest trencament del de durant el ramadà, més conegut, doncs, com a IFTER. Uh, de seguida,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 ens van fer la proposta de poder participar-hi i a començar a fer reunions per encarar cap a on volem anar i com podem ajudar entre tots i totes a millorar la, conviv la convivència del nostre poble. Mm -hmm. um, aquesta el fet doncs, que aquesta, sorgís aquesta idea des del servei de mediació i convivència, també doncs, la implicació dels polítics com va ser? Va, va ser ells que us van venir a buscar perquè ja us coneixien com, com, va, com va començar aquesta relació entre l'Ajuntament i vosaltres? Bé, personalment jo vaig començar a fer un petit projecte amb Pla de Barris mm -hmm. i, i bueno i des del centre de mediació i convivència amb en Jordi feia també petites mediacions mm -hmm i petit, bueno, petites seccions i a partir d'aquí, doncs, amb en Jordi va sorgir aquesta idea amb, amb, bueno, amb el Centre de Mediaci i Convivència i la Maria també, i és a partir d'aquí que es, es van començar a proposar a diferents persones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 No ho sé, a la Fàtima o a algú altre, eh? Sí, o... Bé, bueno, està adreçat a tot el poble, sincerament. Molt bé, no, no ens... ho explica. Sí, l'alumna, eh? Mm -hmm. Sí, està adreçat a tot el poble, sincerament. O sigui, no, no, no volem centrar-nos només en un grupet. Mm -hmm. No, mm, ens volem adreçar a tot el poble de Palfrugell. Sí, fent un, un incís, al grup de treball es, es basa en tres principis, mm -hmm. que són la inclusió social,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 no sé si poseu el recompte, eh? de les persones que acudeixen a vosaltres doncs, per comentar-vos algun problema o, -o, -o, -o, no, o que no sigui un problema. No? Mm -hmm. bueno, de moment hem fet petites seccions puntuals, també s hem participat al manifest dels trompats. Mm -hmm. <laughs> I i bueno, també som un grup, entre nosaltres som no, noves, perquè hem anat entrant... Mol pausadament, no? Mm, sí. Vaig començar jo, després van entrar elles, però de reunions estem encara molt... Com a grup Van sí. començar, sincerament, abans just abans dels entaulats, poc, poc abans. O sigui, la primera acció mm -hmm. que vam fer va ser en els entaulats. O sigui, sí, juntes. Som mm -hmm. encara... Tant, és, és aquest any, això, eh? Sí, Tot sí, just, sí és aquest any. any. Sí, sí, sí, sí. Vale, la, la, la idea va començar el 2017, mm -hmm. eh, el setembre del 2017, però fins ara, doncs,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 Clar, quan, acaba, quan cau el ramadan en aquesta època de l'any, que els dies són més llargs, mm -hmm. doncs clar també heu de començar més tard. No, no, no sé si totes vosaltres uh, feu el, el ramadà. Sí, sí totes. Per tant, uh, ara, eh, oients, uh, estan sense uh, haver, in, haver menjat res des d'ahir. Per tant, uh, uh, bé, com, com ho porteu això? També és una miqueta, a vegades,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 No, aquest... el ramadar consta en, en no menjar ni, ni bueno, adquirir cap tipus d'aliment. Jo, jo ho explico sempre a tot, eh? Abans de, de començar l'entrevista els he ofert daigua. No, no, no. no. Estàvem parlant d'això, sabem que parlaríem d'això, però no, el meu subconscient doncs, no, no, no hi ha pensat. Doncs, en definitiva, tampoc beuen aigua... Mm.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 Uh, com a base principal al, al respecte. Doncs uh, la gent que ens estigui escoltant ja anirà amb la lliçó una miqueta presa, ja sabrà doncs, més o menys de, de, de què va la, la cosa. Nosaltres us estem explicant avui doncs, aquest uh, trencament del dejú, aquest iftar, de dijous a 30, com, com dèiem, no? al final és eh, també mostrar eh, a la resta de, de, de Palafrugell com, com viu no? la vostra comunitat doncs, aquest tema del ramadà i tot lo que va, va lligat no? el, uh -huh. a seguir aquesta aquesta tradició, podríem dir, no? Sí, com dèiem abans, una, un dels principis és la interacció, per tant, per tal de que no només les cultures coexisteixin en un mateix municipi, eh, per treballar la, conviv la convivència hi ha d'haver aquesta interculturalitat, no?, que les diverses cultures interaccionin i es donin a conèixer de per què fan X coses i per què no, encara que no es comparteixi, encara mm -hmm. que cadascú ha de, ha de ser lliure de poder escollir com, com vol viure però almenys partir d'aquesta coneixença i i, i, bueno, i tenir respecte a això que fa mm -hmm. la diferència Molt bé, doncs eh, ens heu comentat que hi haurà Uh, plats típics uh, marroquins no sé si és uh, molt dolent ara que em faci parlar no, una miqueta no, no, no? no passa res no? No? Sí, ja ens passem el dia cuinant no? <ríe> clar, de fet cuineu però de fes pel vespre, no? Exacte, sí. no? Sí. carai no cuinem tant, eh? tampoc no penseu que <ríe> estem tota la nit allà sí, la gent té la imatge de, ara estaran menjant i s'estaran atipant, tindran la taula plena de... i és que la veritat no. no mengem gaire eh? o sigui, En quan no, no. et menges el dàtil o beus un got d'aigua i ja et sents bastant una pa, ple, sí. Eh? Sí. perquè el Complet. cos ja s'ha començat a acostumar clar, a, no, a no menjar i clar, quan, quan ja comences a tipar, dius, ostres, prou sí, sí, no, no, i tant no, no, no, feu, no mengeu més del compte per, per tenir res del dia després, no? doncs, aquestes persones que ens estiguin escoltant i que vulguin assistir a aquest iftar com, no sé si s'hi han d'apuntar o hi ha alguna manera per... per... Sí, uh, bé, bueno, properament farem la difusió del, del cartell uh -huh. i, bé, bueno, si poden, uh, que ens envien un correu a iftartpelafrugell arroba i per confirmar l'assistència. D'acord. per qualsevol dels altres mitjans, com Instagram, Facebook o personalment. O sigui, insistim sí. en que és una uh, invitació oberta a tothom. Exacte. O sigui, qui vulgui venir... Um, I serem allà fins més o menys dos quarts d'onze. Per tant, que no fa falta que vinguin a primera hora mm -hmm. o que quan vulguin, que sisplau, mm -hmm. que, eh, el, que o sigui, el que volem és que... Compartir sí. aquest moment amb, amb tots els... O sigui, que aquest, això que estem fent, Liftar, no només és pels musulmans, ho estem fent mm -hmm. de cara als, als no-musulmans, per convidar-los a, a, a viure ah, aquesta és... experiència i a, di... I a, a, a gaudir la, la jornada. Mm -hmm. O i sigui, sobretot això, que no pensin ostres, jo no sóc musulmà i tampoc faig el ramadà no, no, no, és que ho fem per vosaltres mm -hmm. de fet eh, hi ha altres poblacions eh, de, de Catalunya que s'han anat fent aquestes sí. activitats i amb molt d'èxit, suposo que aquí també depèn no, de, de com vagi la cosa aquest dijous 30 després doncs, també us plantejareu no? anar-ho fent mm -hmm. Mm -hmm. any o tres anys sí. mm -hmm. la intenció mm -hmm. és aquesta sí. mm. Clar, aquest, bueno, aquest dijous hem, hem plantejat a part de, de fer el sopar, de, de poder... Bé, bueno, hem, hem creat com uns tallers, no? mm. perquè sí. si la gent ve amb mainada o no amb mainada, perquè hi ha tallers de genna, de cal·ligrafia àraba, tal i com ha comentat anteriorment la, la meva companya, i poder gaudir d'aquest espai també de, de relació, perquè potser a l'hora de sopar no un està allà assegut i mm -hmm. tampoc està amb tota la gent, però uh, uh, una miqueta abans doncs, hi ha aquest espai de, de trobada amb, amb tothom perfecte, doncs crec que ho hem explicat tot no sé si ens queda alguna cosa per dir però jo crec que... Sí, animar la gent que vingui ah, recordem, eh? animem a la gent a assistir a aquest Iftar uh, enviant un correu, ja em si ho dic bé eh? si no em corregiu, iftarpelafrugella.com és Exacte. aquesta, sí. doncs amb aquesta adreça i si no també a través de les xarxes socials doncs també es podeu posar en contacte amb elles uh, heu dit que hi haurà menjar marroquí, la gent cal que porti menjar també o no. això no? no, no, no. no cal no, molt clar, bé. O sigui, en principi, tota la comunitat musulmana ja ens hem dedicat a, a tots a portar el nostre granet de sorra i, i fer nosaltres la feina Doncs apa, ja... més què volem, més voleu? Ja. Sí, Menjar gratis, eh? Sí. De veritat esperem que sigui un èxit i nosaltres sí. estem preparades per qualsevol cas, però realment ens hi estem dedicant amb tota l'ànima, amb mm -hmm. cos i ànima mm -hmm. i, sí. i, i, i volem volem això, veure veure Sí, que la gent estigui còmoda i que gaudeixi de, de la, del vespre. Perfecte, doncs eh, moltes gràcies, agraïm novament a la Fàtima, a la WATEF, a l'alumna i a l'ASMA doncs, que hagin vingut avui fins aquí, ens hagin explicat doncs, aquest IFTAR, també la tasca que desenvolupen com a referents de, de convivència i esperem i estem segurs que l'acte de dijous a, tra, a 30 30 doncs serà tot un èxit. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. veiem aviat, eh? Moltes gràcies. Que, que ha estat una conversa molt interessant. Ah, Moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies.